Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullabid'atin dhalalah wa kulladhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatush Salatin Nabi s.a.w. alaihi minat takbir ila taslim ka annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir sampai pada riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait salatul lail. Salat malam. Dan telah kita baca hadis yang disebutkan oleh al-musannif dari kitab Dan insyaAllah ta'ala Kita akan mengambil faidah Dari bab ini Berkaitan tentang Ahkam atau hukum-hukum Al-mukhtasar yang ringkas Fi salatillail Pada salat malam di sini faedah tersebut dinukilkan dari fatwa Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, hafizah rahimahallahu taala di dalam majmu' ar razail Ketika beliau ditanya tentang apa hukum salat al-lail? Qala rahimahallahu taala di sini beliau menjawab dengan ringkas namun isinya padat. Dan di sana insyaallah akan kita tambah dengan hadis-hadis yang mendukung dengan atau dari jawaban beliau. Beliau rahimallahu taala berkata, "Shalatul Laili sunnatun muakkadah" dan min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malam salatul lail hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang ditekankan Di sini beliau sudah menyebutkan hukumnya Satu faidah. Wa min fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala Allah azza wajalla Allah subhanahu wa ta'ala berfirman beliau menyebutkan dalil wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada sebagian malam salatlah tahajjud engkau sebagai tambahan untukmu Aisyah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan dirimu oleh Rabbimu di tempat yang terpuji. Ayat ini berisikan perintah. Di sini faidah kita sebutkan, dinukilkan dari Al-Hafid Ibnu Kathir dalam kitabnya Lubabut Tafsir. Ketika menyebutkan ayat ini kata beliau rahimahutaala ummiralahu biqiyamil laili ba'dal maktubah wa hadha Li abdillahi ibn abbas wa madhhab asy syafi'i wa rajjaahu ibn jarir at-tabari ala qawli bi wujub shalatil lail li rasulillah sallallahu alaihi wasallam istidlalan hadhil ayah Al-Hafidh Ibnu Kaffir berkata ayat ini berisikan perintah untuk Rasulullah SAW menegakkan solat malam setelah perintah kewajiban solat fardu. ini satu pendapat yang dira'ijikan oleh Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu kemudian juga Mazhab Syafi'i dan diterjola Ibnu Jarir at Tabari. Madhab yang menyebutkan bahwa atas Rasulullah SAW itu diwajibkan sholat malam dari ayat ini wa min al-laili fatahajadihina filatilak disini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Rasulullah untuk menegakkan sholat malam dengan konteks wajib walaupun disitu disebutkan nafilah tambahan tapi di sini ada suatu madzhab yang menyebutkan Rasulullah wajib untuk menegakkan salat malam di tiap malamnya. Nah. Adapun kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya adalah muakkadah. Dan disebutkan dalam ayat tersebut asa. Asa ayyabathak. Kalimat asa yang didapati di dalam Al-Qur'an atau laalla asadallalla la ini artinya semoga atau mudah-mudahan ini dalam khabar yang bermakna al alwuqu' pasti terjadi nah di sini disebutkan asa ayyabath semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di tempat yang terpuji Allah uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di sini pasti Pasti bahawasanya Rasulullah Akan dibangkitkan Di tempat yang terpuji Ya di sini artinya al-wuku Setiap kata asa Setiap kata la'alla dalam Al-Quran Itu bermakna pasti Pasti terjadi Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarul lakum Ya bisa jadi Terkadang kebaikan itu. Naam. Atau kejelekan itu diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian tidak menyukainya. Padahal itu kebaikan buat kalian. Nah, di sini maknanya adalah pasti benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan keburukan yang menimpa kita ataupun kebaikan kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kebaikan ketika tidak diberikan, maka itu adalah kejelekan syarullahkum Kemudian salatul lail ini masih kita faidah, bukan dari kalam beliau rahimahutaala Salat malam hiya afdhalus salat ba'dal maktubah adalah salat yang paling utama setelah salat fardu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim Hadis yang sahih Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afbalus salati بعد الفريضة, salatul laili." seutama utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah beliau berkata, "Salatul laili sunnatun muakkadah. Salat, sun salat malam adalah salat yang sunnah muakkadah." wa man asarra aw man ala tarkihi fa innahu turaddu shahadatuh dan barang siapa yang dia terus-menerus meninggalkannya maka sungguhnya persaksiannya itu ditolak ini berkaitan tentang salatul layl. hukumnya la sunnah muakkadah dan menurut satu madhab, dari madhab Syafi'iyah, dan juga mazhab Abdullah bin Abbas Diwajibkan atas Nabi SAW Dari sini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyyah Barang siapa yang meninggalkannya Itu akan ditolak Perseksiannya Disebutkan juga dari Madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah Atas wajibnya Salatul Layl Beliau mewajibkan Salatul Layl Kemudian dilanjutkan Qala rahimahu ta'ala wa qala Allahu ta'ala fi wasfi s-salihin min ibadillah. Lan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam mensifati atau mensifati orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah. Kanu qalilan min al-lail wa bil asharihum yastaghfirun. Surah Adz-Dzariyat ayat 18 19. Mereka orang-orang yang saleh Sangat sedikit Tidur malamnya Dan di pagi hari Mereka Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wabil asharihum yistaghfirut Waqala Allah ta'ala Fi sifati ibadur rahman Waladzina yabituna lirabbihim Sujjada wa Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Mensifati Kepada hamba-hambanya Wal ladhina yabithun maraka orang-orang yang di malam harinya kepada Rabb mereka melakukan sujud dan berdiri yaitu salat menegakkan salat qiyamul lail. Qala rahimallah fa tahajjud fil lail sunnahun wa qurbatun adhimah. Maka menunaikan salat tahajud di malam hari amalnya sunnah Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nilai yang sangat agung. Yang sangat besar. Lakinna hasbataqati taqati yafaluhal insan. Fi awalil layli, au fi etnail layli, au fi akhiril layli, hasbat taisir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, akan tetapi, Amalan ini Dikembalikan kepada Kemampuan Dikembalikan kepada Kemampuan masing-masing Maka dia bisa memilih Di awal malamnya Atau di pertengahan malamnya Atau di akhir malamnya Seluruhnya ini hasbat taisir Sesuai dengan kemudahan Dan kemampuannya Di sini faidah Waktu salat malam Dimulai dari setelah salat isya selesai Sudah masuk Dibolehkannya salat malam Sampai ke terbitnya Fajar as-sadiq Dikuman dengannya subuh Adhan subuh yang kedua Nah bukan yang pertama tapi yang kedua wal afdal fi thuluts al-lail dan dari waktu ini yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir kalau kita mau menghitung maka kita bagi dari misalkan ba'da isya jam 8 sampai subuh jam 5 maka disana diambil sepertiganya di sepertiga yang terakhirnya Sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhirnya. Ini yang paling utama untuk menunaikan salat malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, riwayat muslim. Kata Nabi SAW, Man khafa, alla yakuma min akhir lail, fal yutir awalah. Barang siapa yang khawatir. Dia tidak akan bisa bangun di akhir malamnya maka hendaklah dia solat witir di awal malam. Wa tamia ayyakuma akhiruhu falyutir akhiral lail. Au falyutir akhiral lail. Namun bagi yang memiliki kemampuan tamia dia memiliki semangat hendaklah dia menegakkan di akhir malamnya. Fa inna salata akhiral lail masfudatun wadzalika afdal karena sungguhnya salat malam di akhir malam itu dipersaksikan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan itulah yang paling utama ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang waktu salat malam kemudian beliau lanjutkan Kata Rhammatullah Taala, "Then he said, 'And the least of them is one rak'ah, one rak'ah, witr with it. And it is not permissible for Beliau Rhammatullah Taala berkata, salat malam yang paling sedikitnya adalah satu rakaat Satu rakaat ini dia sekaligus salat witir jadi merangkap sholat malam dan sholat witir disunahkan baginya untuk menambah menjadi tiga rakaat, menjadi lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, khas taisir sesuai dengan kemudahannya. Nah. <tuh> Adapun jumlah rakaat ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau, rahimallahu taala, dan yang paling Banyaknya Jumlah raka'at dari salat malam adalah Ihda'asharata raka'at Wala yazidu alaiha Yang paling banyak adalah Sampai jumlah Sebelas raka'at Ini salat malam Wala yazidu alaiha dan dia tidak menambah lagi Dari jumlah tersebut Ini berdasarkan hadis yang sahih Dan ini tidak Tidak keluar dari khilaf kalau yang lebih daripada itu 20 rakaat, 21 rakaat ini ada hadisnya diperselisihkan. Nah, dan seandainya hadis tersebut sahih, maka bisa dihukumi hadis yang akan kita sebutkan ini menghapus atau menutupi dari hadis tersebut. Hadis yang disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat atau sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha Makan yang يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melebihi solat malamnya baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, ini hadis kedudukannya sangat kuat sekali diriwayatkan oleh Imam Al Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan dari sahabiyah Ummul mu'minin Aisyah. radhiyallahu anha Yang paling mengerti tentang amalan Nabi SAW selama di rumahnya. Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Inilah yang paling utama. Salat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian beliau menyebutkan Rahimallah ta'ala. Ya, di sini beliau hanya menyebutkan ringkasannya dan beliau tidak menyebutkan daldalnya namun situ seluruhnya ada dalilnya Wa idza kana yashaqqu alayhi qiyamal lail fi akhir qabla ay kama ausan nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi Apabila dia berat untuk menegakkan salat malam di akhir malam maka lakukanlah salat sebelum dia tidur Ini tadi adalah fatwa dari beliau rahmah taala sebagaimana nabi telah mewasiatkan kepada Abu Hurairah ini disebutkan dalam hadis hadis di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut Abu Hurairah berkata ausani khalili sallallahu wasallam tsalatan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu wasallam Mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Wa minha an utiraqabala an anam. Mewasiatkan kepadaku di antaranya adalah hendaknya aku salat witir sebelum aku tidur. Kalau dikhawatirkan ya. Yasuqalaih dia merasa berat ataupun dia khawatir allaa yaquma sebagaimana hadis Jabir Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in Wa an utira qabla an'anam Thumma qal Kemudian boleh melanjutkan Wassunnatu thintaini thintaini Thumma yutiru bi wahidatin Yang disunnahkan dalam solat malam Kayfiyahnya adalah dua raka'at Dua raka'at Kemudian di akhir dia witir Ya dengan satu raka'at Hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar Riwayat Al-Bukhari Salatul layli masna masna Salat malam itu dua raka'at rakaat. Hadis yang sahih Kemudian setelah itu beliau ditanya kembali Setelah beliau menyebab, menjabarkan Tentang ringkasan dari salat malam Beliau ditanya Izan La ya'tham man taraka salatul layli kalau begitu, orang yang meninggalkan solat malam itu tidak berdosa? Belum ditanya oleh penanya tadi. Faham, maka beliau menjawab layaklah. Dia tidak ber, tidak berdosa. Wa anha sunnatun dan solat malam itu hukumnya la sunnah. La utaraha la sheyali. Kalau saja dia meninggalkannya, maka tidak ada dosa atasnya. Walakin akan tetapi. As-sunnatu al-muhafadatu alaiha Akan tapi yang disunnahkan itu Adalah menjaga Salat malam Allah subhanahu wa ta'ala Lam yujibu alayna illa salawatul khams Wa mazada alaiha kulluha sunnatun nafilah Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidaklah mewajibkan atas kita Dari amalan salat kecuali salat lima waktu Yang selebihnya Itu adalah sunnah nafilah Ustaz tadi telah menyebutkan walakin yamghil mukmin sepantasnya bagi seorang mukmin wa yusra' lahu dan disyariatkan untuknya an yuhafiz ala arrawatib dia hendaknya menjaga salat-salat rawatib nah, ketika tidak mampu untuk menjaga salat malam maka jangan terus ditinggalkan juga salat-salat sunnah yang lainnya salat rawatib ya wayanbagi kemudian beliau juga menyebutkan wassalatul kemudian juga sepantasnya untuk menjaga salat malam yanbagi ayyusari'a ila kulli khair maka sepantasnya baginya untuk berlomba-lomba di dalam segala kebaikan wa iyakun harisan 'alaiha yarju thawaballahu wa fadlahu dan hendaknya dia bersemangat di atas amalan tersebut Dia mengharapkan Pahala Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga keutamaan-keutamaan darinya Sampai di sini ya, Faidah yang beliau sebutkan Tentang salatul lail insyaAllah sudah mencukupi dari ya, Faidah yang bisa kita ambil Dari bab ini Terkait dengan salatul lail Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan hadis hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga sebagian lafadznya diriwayatkan dari Al Imam Ahmad dan Al Imam At-Tirmizi rahimahumullah hadis yang sahih yang lafaznya, "Man qara al-Qur'an fi akal min tiga, atau min tiga, lam yafquh." Orang yang membaca al-Qur'an kurang dari tiga malam atau tiga hari, maka dia tidak akan dapat memahaminya. Dari hadis ini kita mengambil faidah permasalahan tentang hukum membaca al-Qur'an kurang dari tiga malam. Bagaimana hukumnya? seseorang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari sampai selesai khatam. Nah, pendapat yang rajih anas sunnah wal afdal an al-Qur'an bi aqall min 3 Yang disunnahkan dan yang paling utama hendaknya seseorang itu tidaklah dia mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari nam, sesemangat apapun atau serajin apapun dia membaca Al-Qur'an, maka hendaknya dia tidak kurang dari 3 hari dalam menyelesaikannya. Liqaulin Nabi alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, "Man qara'al Qur'ana fi aqall min thalath lam yafqahu." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan dapat memahaminya. Dari hadis ini, Al-Imam al-hafidh al iraqi al al beliau menyebutkan dalam syarahnya, 'wa layafham anna fi min al hadis an nakiraat tahoviy akal min salah silatajuz'. Tidaklah difahami dari hadis ini bahwasanya membaca kurang dari tiga hari itu tidak boleh. Mengapa demikian? Kata beliau, 'idzil manfi fil hadis wal fikh wal faham'. Dikarenakan Yang dinafikan Atau yang ditiadakan Dari hadis ini adalah Al-fiqh Wal-fahm Kefakihan dan kefahaman Yang dinafikan artinya Kalau dia membaca Al-Quran Selesai khatam 30 juz Kurang dari 3 hari maka dia tidak akan Memahaminya, ini yang dinafikan Walaysa thawabal kera'ah Bukan yang pahala dari membaca tersebut. Pahalanya tetap ada. Nam itu karena tidak dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فلا يلزَمِ عَذَمِ فَهْمِهِ فِي أَقَلِ مِنْ ثَلَاثَ تَحْرِيمُ قِرَاءَتَهُ فِي أَقَلِ مِنْهَا. Maka bukannya yang dimaksud karena tidak difahamkan tadi kurang dari tiga hari itu menghukumi dengan hukum yang haram membacanya kurang dari 3 hari. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam al hafidh Al-Iraqi. Al-Imam Ibn Katsir Rahimahullah taala dalam kitabnya Fadail Al-Qur'an kata beliau wa qad kariha ha wahidin min as-salaf qira'atul Qur'an fi aqall Telah dimakruhkan dari para salaf Rahimahullah membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari maka terkait dengan hukum hukumnya adalah makruh tidak sampai pada batas haram namun tadi disebutkan konsekuensinya adalah dia tidak akan memahaminya nah dan ini adalah suatu hal yang Wakil terjadi ya. nah seseorang baca Al-Qur'an dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang pendek maka di situ tadabbur itu akan kualitasnya akan menurun Bagaimana dia mentadaburi Al-Quran Itu tentu akan menurun kualitasnya Nah, Dan yang dimaksud dengan Al-Fikhu fil-Quran ini maksud dengan Al-Fikh pemahaman Pemahaman dari Al-Quran Kata Syihul Islam tamiyah, Dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa Qiraatul Quran Ala wajhil ma'muri ma bih Turithul qalba Al-imanu adim Sesungguhnya membaca Al-Quran dengan cara yang diperintahkan dan disyariatkan ini akan mewariskan di dalam hati seorang hamba keimanan yang sangat besar wa taziduhu yaqinan dan akan menambahkan pada hatinya itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ketenangan wasyifaan dan juga obat bagi jiwanya ini yang dimaksud dengan al fiqh Ya, artinya ketika dia memahaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan imannya. Enam disebutkan dalam surat Al-Fil. Enam orang-orang beriman, ketika mereka dibacakan Al-Quran, maka zaddat hum iman. Ya, mereka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud dengan al fiqh Oleh karena itu, ya. Al-fiqh di sini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun bukan berarti ya, larangan untuk membaca kurang dari 3 hari dan hukumnya adalah makruh Sebagian salaf rahimahum, rahimahumullah jami'an mereka telah mengamalkan bacaan Al-Qur'an khatam itu kurang dari 3 hari Utsman bin Affan kemudian juga Naam Uh, Ad-Darimi, Nam, tamim bin Aus Ad-Darimi, Abdullah bin Mas'ud, yang disebutkan oleh Alim an maawi dalam kitabnya Tibyan, mereka menyelesaikan dalam waktu satu malam. Satu malam mereka menyelesaikan Al-Quran. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa para Sahabat memahami ya. hadis-hadis tadi bukan dimaksudkan, yaitu larangan untuk menyelesaikannya dalam kurang waktu tiga hari. Kemudian di sini fanya berkata Al Hafidh Ibn, Ibn Rajab dalam kitabnya Lataif Al Ma'arif. Nah di sini insyaallah kita akan lebih mudah memahaminya tentang hadis ini. Kata beliau: Wa inna mawaradan nahi an-nikraatil Quran fi akal min salaf al-mudawwah alal al-aladaliq. Larangan ini itu ditujukan kepada al mudawamah yang terus menerus punya kebiasaan yang sangat sering sekali menyelesaikan kurang dari tiga hari. Fa fil awqat al mufaddalah ka syahr Ramadan khususnya al layali allati yatlubu fiha lailatul qadar atau fil amakin al mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ahliha. Nah. Adapun di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan terkhusus di malam-malam yang dicari di sana atau diharapkan di sana terjadinya laylatul qadar, ataupun juga di tempat-tempat yang utama. Kata dia yang pertama di waktu-waktu yang utama, yang kedua di tempat-tempat yang utama, seperti di Mekah. Bagi mereka orang-orang yang masuk di kota Mekah bukan termasuk dari penduduk asli tempat tersebut. Kata beliau, R.A. Ta Faiz Taabul Iktar Fiha Min Tilawatil Qur'an. Maka disunahkan. Untuk memperbanyak. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Di waktu-waktu yang utama. Dan di tempat-tempat yang utama. Ikhtinaman lizzamani wal makan. Gunanya adalah untuk memanfaatkan. Kesempatan. ya, Kesempatan dari waktu yang utama tersebut. Dan juga tempat yang utama tersebut. Wahuwa qawlu ahmad wa ishaq wa ghayruhuma minal a'imah. Inilah pendapat dari. Madhab Al-Imam Ahmad Kemudian madhab Ishaq Dan yang selainnya dari para Al-A'imah Aimmah. Nah, ini berkaitan tentang uh, Membaca Al-Quran Kurang dari 3 hari Kesimpulannya Allah Ya serhukum makruh nah, Akan tapi Di sana waktu di waktu-waktu yang khusus Di waktu-waktu yang utama Seseorang itu diperbanyak Memperbanyak bacaan Al-Quran Untuk ya, mengambil kesempatan Dari waktu dan tempat Yang utama tersebut Wallahu a'lam bisol Ini masalah Yang bisa kita ambil dari bab ini Tapi ada Terkait dengan solatul witr, Ini insyaallah akan kita bahas pada Pertemuan yang berikutnya والله تعالى علم الصواب نقتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على